Azkaineko bosetazmintzatuko gira Euskali irratietan, bigarren itzulian hautagai bat gutiago, janlu iladuseak gibilerat egin baitu, egan behar da, oai badirela lau zerrenda, egan endugu hiru etiketaritak gabe aurkesten direla, batek baduela Europakoloji Leber eta EH Bairen sustengoa, eta gorkat taberna buru, egunon zuri? Ba egunona. Aurkezpena susena? Hori ba, ba, ba, bera, ba, ba, ba. dinamika sieratik aipatu bezala aukera izan dut gure dinamika horkeztia, eta egitar dinamika bada, behar baten izla, uh, azkainen uh, abertzale eta ekologistek beti indag bat izan dugu, eta behar, uh, indagoren ordez katzeko egiko txaren behar, behar ginoan, eta orta gaiatu gira, eta gure dinamika hortan da. Konpotiagentzat gugu bezalako jendezat, panorama ez bitxia baiina uh, iruri du pertsonen arteko eztabadak badirela zekiten uh, aldu diferentzia zuen atiana Bon, uh, Azkeningo politika giroa bisat uh, minbera da, ospindua da eta gu hore anaa da hori uh, angelu bejegaren garaiko ondorioak dire jakin e, behar da garaian angie panasajean e, lekutua izan zela ejiko etxetik, bere taldea pasazen baina ez bera, eta gehoztik ez du ondoriorik izan. Bo, p -p -p -p pentsatu zen hor baite zartzea, baina ez gaizki ateresitzea joan, han fein mo. Eta horren ondorioa bizitzari gira gaurko egunean, ezan abaitu, urte ondoren. Uh, argideena e, zuk diosun bezala horba da jendean arteko ikamikak ez da ideien arazoa da jendean artean eta orta, ortaan da arazoa gu uh, alternatiba, gu beti hori erraiten dugu, gure alternativa da bakarra gu uh, argitagarbi erraiten dugu abertzale eta ekologista hortako orta ere EHB eta Europeko Eko sustengatzen gaitu eta guna iduguna da etxea e, jakinik errikoetxea erritaren instituzio urbilana den eta erri elkargoa e, eta arazibagada erri elkarkoaren dako bozkatzen dugula ere, eta nahi ditugu ez instituzio horiek erritaren zerbitzuko eko, e, sozial eta ekologiko transizio batean ditzagun e, instituzio hauk. Azkaineren geroa az, zarengoratuak ziste nola bilakatzen ari den, eta gehiago erri bat da beti zuentzat, erritipi bat bilakatzen ari, no, nola ikusten duzue. Hor da gakoa, fedo, gai minbera, uh, behztetaldek nahi dute sinestara zi, oinu azkaine erri bat dela. Ta guk erraiten dugu, azkaine errin bat izan da, erri kikia, ari da bilakatzen errikozkoz eta irri ari buruzabian gira. Eta bilakatzari da uh, lo egiteko erria. Guk hori nahi dugu, gu, uh, gu kontrolatu demografia mailan kontrolatu irigintzan, ez ezagun zer nahi egin, eta orrtako behar dugu aktore izan erriaren aktore, eta ez demografia eta irigintza hori su, menpegon edo promotore menpegon, eta hori hori da gakoa eta gero bo, askidek uste astuntan izan den berri latza, terreno bat establizendu publiko baten egiteko milioi bat berri unta larogei mila euro salduko dire eta ortaratuage, da espikulazioa, or, nola etorkizunan nola eregitzalko dugun, ezin badugu ereiki, erosten, janeko prezio egokian terrenoak, gero egiteko batimendu publikoak, bai eskola, edo or, sustut eskola baten proiektua bada, baina milioi bat berruun laraui milat prezio hortan, ezagitze eskola mote egitealko den, ezagitzea, ketxua oialetxe batean, edo ezagitzea, ortaratuage azken goa hori da, komplikatu dena. Lehen itzulitik landa, bantailadu beti au, gaukko hauza pesak, nola prestatzen ari ziste, baldintza berezietan denentzat, uh, koronavirusaren elementua sartzen baita hor, nola ikusten duzu ebi itzuli hori? Mohiko yaniko laurienta piku boz bildugin ituan lenitzulean gurtako hori erakusten du badogula jende bat gutan konfientzia duela nahi dituko jende horiek sei dezetela guri bozkatzen eta oroz gainetik hori izan di ere abstantzio frango Eta pentsatzut koronavirus uh, krisiunek uh, goguetatzeko aukera eman jende hori ori, ori, eta hausak da daila guri bozkatzen uh, nebaute uh, ostio negan bezala transizio ekologiko eta sozial batean uh, saket dezagun azkeine. Milesker? Duzetaz.